Kapittel 8 Og Elisha hadde tal til den kvinnen hvis sønnen hadde vakt til live og sagt, «Bryt opp og dra av sted, du og din husstand, og bo som utlending hvor du enn kan bo som utlending, for Jehova er kaldt på en hungersnød, og den skal komme over landet i år.» Da brøt kvinnen opp og gjorde etter den sanne Guds mans ord og dro av sted, hun og hennes husstand, og bosatte seg som utlending i filisternes land, og ble der i sju år. Och det skedde efter att 7 år var gått at kvinnan vände tilbake fra filisternas land og gick av sted för att ropa till kungen angående sitt hus og sin mark. Kongen talade ned till damige Hasij, tjänaren til den sanne Guds man, och sa: "Jag ber dig, fortell mig om alle de store ting som Elija har gjort." Og det skedde at män sa fortalte kungen om hurdan han hade vakt en döde live. Se, då ropte den kvinnan vid sönn han hade live til kongen angående sitt hus og sin mark. Straks sa Gehazi, «Min herre konge, dette er kvinnen, og dette er sønnen hennes, som Elisha vakte til live. Da spurte kongen kvinnen, og hun ga seg til å fortelle om sin historie. Så lot kongene få med seg en hoffmann og sa, «Gi tilbake alt som tilhører henne, og alt som marken har kastet av seg fra den dagen hun forlot landet, og til nå.» Og Elisha kom så til Damaskus, og Ben-Hadad, kongen i Syria, var syk. Det ble da meldt ham og sagt, «Den sanne Guds mann er kommet hit». Da sa kongen til Hasael. «Ta en gave i din hånd og gå og møt den sanne Guds mann, og du skal spørre Jehova genom ham og si, Vill jeg komme meg av denne sykdommen?» Hazael gikk da for å møte ham og tog en gave i sin hånd, ja, alle slags gode ting fra Damaskus. Ført i kamelers last, han kom og stilte seg framfor ham og sa, «Din sønn, Ben-Hadad, kongen i Syria, har sent mig til dig og sier, Vill jeg komme mig av denne sykdommen?» Da sa Elisha til ham, «Gå og si til ham, du vil med sikkerhet komme dig, men Jehova har vist meg at han visselig kommer til å dø.» Og han stirret stid framfor seg og fortsatte med det helt til det ble pinlig. Så brast den sanne Guds mann i gråt. Da sa Haseil, «Hvorfor gråter, min herre?» Till det sa han, «Fordi jeg gått vet vilken skade du kommer til å volde Israels sønner. Deres befestede steder kommer du til å overgi til lillen, og deres utvalte menn kommer du til å drepe med sverde, og deres barn kommer du til å knuse, og deres gravide kvinner kommer du til å sprette opp.» Da sa Haseil, «Hva er din tjener, som bare en hund, så han skulle kunne gjøre disse store ting?» Men Elisha sa, «Jehova har latt meg se dig som konge over Syria.» Deretter gikk han bort fra Elisha og kom til sin herre, som så sa til ham, «Hva sa Elisha til dig? Till det sa han, «Han sa til mig: “ «Du vil med sikkerhet komme dig. O dagen etter skjedde det at han tok et teppe og dyppet i vann og brettet det ut over ansiktet hans, slik at han døde. Og Haseil begynte å regjere i hans sted. Og i det femte året til Jehoram, Akabs sønn, Israels konge, mens Jehoshiafat var konge Juda, ble Jehoram konge. Han var sønn av Jehoshiafat, Judas konge. 32 år gammel var han da han ble konge, og i åtte år regerte han Jerusalem. Og han vandret på Israels kongers vei, slik som de av Akabs hus hadde gjort, for det var Akabs datter som ble hans søstre, og han fortsatte å det som var ont i Jehovas øynene. Men Jehova ville ikke ødelegge juda, for sin tjener Davids skyld, ettersom han hadde lovt ham å gi ham og hans sønner en lampe for alltid. I hans dager gjorde Edom opprør, mens de var under judas hånd, og satte så en konge til å regjere over sig. Da dro Jehoram over til Sair, og alle vogner med ham. Og det skjedde at han brøtt opp om natten, og til slutt slo mittene som omringet ham og høvetsmennene for vognene, og folket la på flukt til teltene sine. Men Edom har fortsatt sitt opprør mot Judas hånd fram til denne dag. Det var da, på den tiden, at Libna begynte å gjøre opprør. O Jehorams øvrige anliggner og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongers dager? Til slutt la Jehoram seg til hvile hos sine forfedre og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen, og hans sønn Akasha begynte å regjere hans sted. I det tolte året til Jehoram, Akab sønn, Israels konge, ble Akasha konge. Han var sønn av Jehoram, Judas konge. 22 år gammel var Akasha da han begynte å regjere, og i ett år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Atalja. Hun var sønnedatter av Omri, Israels konge. Og han vandret på Akaps husvei og fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øynene, liksom Akaps hus, for han var beslektet med Akaps hus ved giftermål. Han dro derfor av det med i Horam, Akaps sønn, til krigen mot Haseil, kongen i Syria, ved Ram men syrene slo ned Jehoram. Da ventet kong Jehoram tilbake for å bli helbredet i Israel for de sårene som syrene hadde tilføyd han ved Rama, da han kjempet mot Haseil, kongen i Syria. Når det gjelder Akasha, Jehorams sønn, Judas konge, så dro han ned for å se til Jehoram, Akabs sønn, i Israel, for han var syk.